Згодом сотник 1671-1672 роки. Це вже за многогрішного. І наказний полковник 1671. А за Самойловича полуботок увійшов у коло генеральної старшини в 1672-1677 роках генеральний Бончучний, а в 1678-1687 роках, тобто до падіння Самойловича, він генеральний осавул. На цій посаді затримався ще за Мазепи 1680-1690 роки, але за участь у старшинській опозиції проти Гетьмана в 80-х-90-х роках XVII століття, був звинувачений у таємних зносинах із Кримом і усунений від державної діяльності. Його син Павло одружився із небогою Самойловича і брав активну участь разом із батьком у старшинських змовах проти Івана Мазепи, за що також був на тривалий час усунений від державної діяльності. Не все в цій справі вияснено, але, очевидно, це була боротьба однієї старшинської партії з іншою, тобто партії колишнього гетьмана Самойловича, яку очолював його небіж Михайло Самойлович, колишній гадяцький полковник проти партії нового гетьмана. Засоби цієї боротьби були далеко не шляхетні, про що свідчить загадкова справа такого собі чинця Соломона, який склав фальшиві листи від Івана Мазепи до польського короля Яна Собеського. Отже, партія Самойловича хотіла виказати свою проросійську позицію, а Мазепу виставити відступником від царя Звинувативши його в державній зраді, здається, маємо тут ще один приклад типового українського саможерства. Але змовникам не повелося. Самойловича, який був на засланні в Москві, притягнуто до справи Соломона. Соломон був скарений, а Самойлович засланий до Сибіру. Павло Полуботок, Зустрічався в Москві із Самойловичем, і це стало відомо Гетьманові, отож батько і син Полуботки були заарештовані і постали перед Старшинським судом. Але на суді виявилося, що розкриттю цієї справи сприяв сам Полуботок. Він сповістив про антимазепинські висловлювання Самойловича Миргородському полковнику Данилу Апостолу, і той доніс про це Мазепі. Історія майже детективна. Вислід її був для Полуботків не трагічний. Обох звільнили, але забрали частину маятностей і усунули від участі у державному житті. Такий перший акт діяльності Павла Полуботка у політичному житті. Він був тоді ще вельми молодий, мав 30 років, народився близько 1660 року. І очевидно діяв, як політик, ще не самостійно, а в догоду батькові, котрий, вважають, виношував чисто любиві задуми і самому стати гетьманом. Остання посада Леонтія Полуботка – Переяславське полковництво. Невдовзі, однак, той помер близько 1695 року, а тим часом Мазепа поскріпив своє становище аж так, що опозиція проти нього ставала безвиглядна. Батько і син всю свою немалу енергію віддали маєтковим та господарським справам, і тут багато досягли. Тим більше, що Павлові сприяв у цьому сам Мазепа, що є ще одним свідченням. У них не було особливих ідейних розходжень, а більш корпоративні. Іван Мазепа не міг не бачити у полуботку сильної особистості, отже й тримав його від державних справ на відстані, але нищити його не бажав, а навпаки йшов із ним, на зближення. Цей шлях не був легкий. Треба було принаймні десять років від смерті Павлового батька, щоб між обома діячами настало примирення. У друге на політичній арені, виринає полуботок у 1706 році і в немалому чині Чернігівського полковника. Цей момент в історичній літературі освітлено ще менше, хоч він вельми цікавий, адже 1706 рік у житті великого гетьмана був переломовий. Саме тоді він почав активно формувати старшинську антимосковську опозицію, тож в оточення своє добирав, як ми це висвітлили в есе про мазепу «людей», що були національно свідомі, а отже настроєні автономістично. Вони самі від себе виношували думку звільнити Україну від російської експансії, яка на тоді вже почала набирати загрозливих форм, згадати б хоч епізод, коли старшина таємно без гетьмана читала, взявши в бібліотеці Києво-Печерської лаври гадяцькі пакти. Полуботок на зближення із Мазепою пішов, однак добро серця до нього не мав, очевидно, не забуваючи причинених йому та родині його кривд, і вважався принаймні особистим ворогом Мазепи. Коли той зважився на повстання, Полуботок не витримав його разом із Скоропадським з яким, очевидно, мав більше погодження, тож опинився серед нечисленної старшини, яка рішуче постала проти повстання. Цей другий акт у політичній діяльності Полуботка честі йому також не приносить, але причину того вчинку бачимо не так у вірній проросійській позиції полковника, як у тому, що полуботку відкрилася можливість продовжити акцію батька, тобто спробувати самому стати гетьманом хоч би ціною відступництва від свого безпосереднього регіментаря. І зросли до сил на Глухівській раді, цілком ясно, що полуботок мав свою партію яка і висунула його претенденти. І коли б вибір відбувався за козацькими правами та вольностями, то полуботка гетьманом напевно обрали б. Але Петро Перший виразно проти цього заперечив, сказавши, ми вже цитували ці слова знамениту фразу, це людина хитра, з нього може вийти другий Мазепа, Костомавр. Павел Полуботок, Полуботок Український гетьман, Київ, 1990 рік, сторінка сьома. Фраза далеко не порожня. Петро І пильно стежив за козацькою старшиною, добуваючи про неї агентурними засобами інформацію. Його пізніша заборона Скоропадському призначити старшину – і сприяння безійдейним колаборантам зміж неї. Виразне тому свідчення. В гетьманській канцелярії взагалі біля нього крутилося немало шпиків, які винюхували і вивідували, що говорить між собою старшина, через що такий архіобережний був Іван Мазепа, і через що Петро І вірив так Мазепі, не через власну засліпленість, дозволимо собі припустити, але через те, що агентура проти Мазепи матеріалів очевидічки таки не мала, тоді як проти полуботка їх мала, принаймні з'єднуючи собі прихильників, кандидат у гетьмани не міг не вести відповідних розмов та нарад. Робилося це таємно. Цей чоловік хитрий, але невідомим цареві не було. Ці два виступи Павла Полуботка на політичній арені в 90-х роках і в 1708 році дозволяють зробити один висновок. Герой нашої все грав крупно, але тільки у відповідні моменти. На другорядних ролях він бути не хотів, бо, очевидно, мав якусь свою автономічну програму, яку ми, на жаль, не знаємо. Відемо тільки одне. Була ця людина освічена і цікавилася історію, залишив короткі літописні записки. При неможливості вести велику гру, він відходив у тінь і активно себе не виявляв, але в вирішальні хвилини демонстрував волю, розум та мужність до самовідданості. Принаймні вмів десятиліттями чекати нової нагоди для своєї державотворницької акції. Те, що батько і син Полуботки були твердими прихильниками Самойловича, дозволяє припускати, що Павло поділяв політичну програму саме Самойловича, дивись наше есе про цього гетьмана, з обстоюванням прав та свобод України при схильності до авторитарного правління. Все це з російською орієнтацією. З новим гетьманом Скоропадським живу згідно. Очевидно, вони були однодумці. Про це свідчить, хоч би, той факт, що за цього гетьмана полуботок твердо стає другою людиною в українській державі, і в час відсутності гетьмана нею править, а після смерті Скоропадського він єдиний кандидат на гетьмани. І хоч правлячи Україною, він себе ніби і не виставляв, і уряд його Звався панове, що командують на місці Гетьманським, але твердую руку було знати на всьому. І правив Україною він фактично з січня 1722 року, відколи Скоропадський поїхав до Москви. 21 липня цього року приїхав у глухів Степан Вельямінов і перед полуботком постала виразна дилема. Конфронтація з цим правителем малоросійської колегії, чи погодженість із ним, зберігся з того часу надзвичайно цінний документ. Журнал або насушна записка справ, що траплялися у військовій генеральній канцелярії від дня смерті, ясновольможного его милости пана Ивана Скоропадского, початый року 1722 липня третьего дня. Писанный спершу Пилипом Борзакивским, а потом Павлом Ладинским, чтение в историческом обществе Нестера-Литописца 1896 -й. Книга 12, страниця 92. 145. І ось цей документ відразу ж заявляє про конфронтацію між українським урядом та Малоросійською колегією. Так, 9 липня в журналі записано. Під датою вчорашнього числа писано в усі полки універсали з оголошенням, що після смерті. За присланої сената грамотою правління справ малоросійських тримає пан полковник Чернігівський Полуботок. Однак, коли б хто мав до нього пана полковника вдаватися, повинен і в своїй справі вимагати рішення. Тобто йдеться тільки про підлеглість гетьманському уряду а не малоросійські колеги. Цар, знамірившись зліквідувати українську автономію, свою політику через Вильямінова скерував так, щоб забити клина між населенням України і старшиною, виставити старшину визискувачами і гнобителями, а російський уряд за такий, який про простий народ дбає, і до якого проти своєї старшини можна апелювати. Це був лозунг для введення малоросійської колегії, пише Борис Крупницький у монографії «Данила Апостол і його доба», «Авсбург, 1948, сторінка 31». Зрозуміло, що звичайна людність України в дійсності його не цікавила і мало обходила. Він влучно використовував незадоволення простих людей своєю долою для того, щоби знищити автономію України, посварити народ зі своєю українською владою,